Втората идея – Мохамед. Няма нищо друго, освен Аллах. Разпознай Бога във всичко. Бог е тайно съкровище вътре в мен. Ада ти е за нечистите, а пътят към рая, а към рая се стремят само глупаците. Когато Бог е на страната на човека – всички негови врагове са безсилни. Чистият няма да го докосне тревога. Вън са моите слова, вътре са моите действия. Но само истината, казва Мохамед, е моето най-дълбоко състояние. Молитвата е светлина, а търпението е сияние, казва Мохамед. Всяка наука, която е забравила Бога, е куха като магарешки будил. Когато загубиш прекрасната си дъщеря, той е загубил и когато той е загубил, той, Мохамед, бил искрен. Казал, Бог дал, Бог взел. Така действа мъдрия учител. Бог дал, Бог взел. Да бъде благословенно името му, защото това е доверие. Доверие към Бога, който никога не прави грешка. Мохамед няма нищо общо с лицемерната набожност. Той е древен син на пустинята, а там няма лицемерие. В най-тежките си дни Мохамед казва, Бог е велик. Това е велико откровение, родило се в тежките битки с пустинята, преодоляването на пустинята. Това е нещо много дълбоко и нещо преживяно. Нещо, което е повлияло в последствие на милиони, които предано вървят в този път, който след време ще ги превърне в светлина тъй като тогавашните племена по него време са били много непокорни. За да предпазят арабите и дъщерите си от, от разврати и омъжване, те са ги заравяли живи в пустинята. И много други неща, за които не искам да говоря. Мохамед е променил и тази част, и този път. Казва, защото наистина и всякога Бог е велик. Айша, жената на Мохамед, му казва, всеки си има свой собствен дявол. Мохамед казва, да, и аз си имам свой собствен дявол, но аз го обърнах на пътя на истината. И сега той ми е покорен. Тоест, всеки има един собствен дявол, с който трябва да се справи. Мохамед казва, човекът е само това, в което е бил усърден. Значи там, където е усърдието е ви, там вашата същност ще се роди. Смирението, казва Мохамед, това е моята гордост. Началото на мъдростта са две неща. Първо, началото на мъдростта е търпението. Второ, на друго място, Мохамед казва, кое се явява началото на мъдростта? Да искаш помощ от Бога за всичко. Неверниците са Грешни към самите себе си. Те не са искрени към самите себе си. Бог има сила над всичко. Той може да отнема и способностите на хората. Който лъже, казва Мохамед, той не е от нашия път. Да заблуждаваш, казва Мохамед, е по-лошо, отколкото да убиваш. Да заблуждаваш, е по-лошо, отколкото да убиваш. И казва, Кажи истината, дори когато тя е против тебе. Човекът може да решава своите въпроси и без да търси истината, казва Мохамед. Но тези въпроси ще му объркат живота. Те ще са само привидно решени. По-добре е да имаш нерешени въпроси, но да търсиш Аллах. Научете половината от религията си от чистотата. Тя е учителят. Човекът е голям неблагодарник към своя Господ. И казва, който познава Бога, познава и решението на всеки проблем. Това беше на Кратко Мохамед